Bon dia a tots i a totes, són les 11, una hora menys a Canàries, i estem aquí una vegada més, jo, l'Àlex Céspedes i el meu company Toni Balea. Bon dia, Toni! Bon dia! I avui venim a parlar-vos, millor dit, ja que ja tenim una primera part sobre el videojoc de moda, Call of Duty Warzone. Primer a tot, si no heu escoltat el primer capítol, us convidem a que ho feu. Ja que en cas de no conèixer aquest joc i el voleu veure de què tracta i animar-vos a jugar, en aquest capítol ho expliquem molt bé. Aquest segon capítol anirem a aprofundir sobre el mapa del videojoc, els seus aspectes, els vehicles que hi ha, en els contractes, etc. Espero que ho disfruteu. Moltes gràcies, Alex. I és que en el capítol anterior no vam dir res sobre el mapa i és un aspecte molt important en el joc. Primer de tot, el mapa és una zona més aviat muntanyosa, per dir-ho d'alguna manera, però amb alguna plana i envoltat majoritàriament per aigua, tot i que hi ha parts del mapa que estan muntades per més terra, a la qual no s'hi pot accedir. La primera ubicació que trobem, començant per baix a l'esquerra, és prision, que tal com indica el nom, és una presó que sembla com un castell. Allà és on se situa la zona del Gulag, la zona que quan et maten tens l'opció de guanyar eh, la partida o contra un i tornar a viure. Bé, a la seva esquerra tenim port que una vegada més, no. ja, ja vam dir al capítol anterior que no s'havien trencat gaire el cap amb els, amb els noms, i és que és un port, on hi ha hem, torres de control per a controlar el que és el port, no? I bé, si seguim cap a la seva esquerra, cap a l'esquerra de port, aquesta vegada ens trobarem una ciutat, la primera ciutat que ens trobem, anomenada Downtown. Tal com la és com la ciutat de baix, no? Downtown, la traducció literal seria el poble de sota, el poble de baix, però és més una ciutat, és la ciutat més gran que hi ha en el mapa. I bé, doncs això és una ciutat, com podria ser Nova York, que té... Em... Però l'important és que a sota, sota de la ciutat de Downton, hi ha la quarta ubicació que anomenem i és parc. Que és un parc molt obert, amb potser dos tres cases del tamany pràcticament de Downton. És una part molt oberta i molt gran. Veia ja. i si encara tirem més cap a l'esquerra, el primer que trobarem és hospital. Que també una altra vegada és un hospital... De, fet per dos edificis o tres també bastant al on acostumen a haver-hi helicòpters ja us parlarem després sobre el funcionament dels, dels vehicles i bé si hi més a l'esquerra encara podrem trobar un poblet més aviat petit anomenat promena de west envoltat pel hills el català és turons, són com uns turons envoltant el que ve a promena de west que és diguem-ne com una vall Bé, ara sí que començarem a pujar i el primer que, que trobem el, quan pugem és Train Station que també cal, com indica el nom és una estació de trens no té gaire, gaire misteri és una estació de trens normal i corrent amb unes vies de tren trens i un edifici, un edifici general i al seu costat tenim Boundyard, que és diguem-ne espècie de cementiri d'avions no són tots parts d'avions formant entre cometa com petites cases i bé, com he dit, seria com un cementiri d'avions. Si hi encara més, el primer que trobarem serà Superstore. Superstore és una espècie de grans, de grans magatzems, com un, com un centre comercial, també ho diu el nom. Superstore, en super tenda. I si hi a l'esquerra trobem Storage Town, que també és com una espècie de, de grans magatzems, però aquí sí, uns magatzems per deixar camions que on entren les mercaderies i coses així. SuperStore és més com oberta a un tema comercial i en canvi StoryStone és més a un tema em, industrial, no? on arriben les mercaderies, elles processa, no sé què, tot això. Si sí, hi encara més i aquí ja arribarem al límit del mapa, el, primer... el que trobarem és DAM, una presa. Una presa que no fa la seva funció perquè eh, nota, no, no para, diguem-ne, no, no, no reté aigua, ja que l'aigua aquella ja està, està congelada a la dreta dAdam, el primer que trobem és Military Base, que també com explica, perdó, com diu el nom, és una base militar feta per 4 o 5 hangars amb una pista d'avions al mig. També és molt probable ja trobar un helicòpter. Per últim, a sota de Military Base, el que trobem és TV Station. TV, TV Station són com unes instal·lacions d'una televisió, d'una cadena de televisió com podria ser, com podria ser TV3. I, a la, i encara més a baix Estadium realment no sabem no sabem on estadi de què, ja que no s'hi pot entrar només es pot anar pels voltants de l'estadi però per la forma i pel tamany de l'estadi podria ser un estadi de futbol de, o sigui de futbol 11 o un estadi de futbol americà fins i tot, el que passa que he tapat per dalt i bé eh, al llarg del mapa, doncs com he dit podem trobar diferents vehicles eh, el primer de tot que ens podem trobar és un helicòpter que no, no tenia misteriós, un helicòpter normal i corrent, i després tenim sí que vehicles terrestres, eh, de moment no hi ha vehicles aquàtics, els eh, vehicles terrestres tenim un bugi, un camió, bé, el bugi té una capacitat per a 4 persones, i el camió, i per últim també tenim 4, i un tot terreny, el tot terreny té, també té un enfrenament de 4, i el 4 només de 2, i bé, també pel mapa, doncs, no només podem trobar vehicles, sinó que també podem trobar contractes, que ara l'Àlex us en parla una mica més, Alex Moltes gràcies Toni Bé, com molt bé has dit Hi ha diversos contractes per tot el mapa de Warzone Més concretament, a l'actualitat Hi ha tres. El primer es diu Carronyero I es tracta de que si tu l'agafes Automàticament et surten marcades unes caixes a prop I si aconsegueixes agafar-les Li donen 2.000 dòlars A cada company de l'equip Aquest contracte em va molt bé Per si vols reviure els teus companys Ja que et donen molts diners el segon contracte que pots trobar-te pel mapa es diu i aquest es tracta que si l'agafes et diu que vagis a un lloc no molt lluny de la teva posició i quan arribes has d'assegurar una bandera. Si passa un cert temps i segures, et donen mil dòlars i t'indiquen on es tancarà la següent zona del gas. Per últim, està el contracte que es diu Recompensa i aquest es tracta de que si l'agafes et marca un cercle en el mapa i això vol dir que en aquell cercle hi han enemics, si els mates, et donen 1.500 dòlars. Cal aclarir que aquest cercle es pot anar movent, ja que els enemics també ho faran. Bé, per últim, ara us parlaré d'un contracte que va estar solament durant dos dies en el joc, ja que la comunitat de Warden, és a dir, la gent que el juga, no li va agradar gens, ja que era massa complicat de completar. Aquest contracte es deia El Mas Buscado, i es tracta de que si tu l'agafes, sorties marcat per tots els enemics durant 5 minuts, i si aconseguies sobreviure, et a tots els companys morts i et donaven 2.000 dòlars. Com que tots els enemics et podien veure, molta gent anava a matar i per això era molt difícil. I per això també van decidir treure'l del joc. També hem de recordar que cada dia que passa estem més a prop de la quarta temporada i que cada dia que passa als jugadors trobem més i més possibles referències a què passarà en aquesta quarta temporada, com serà i especialment a on serà. Hi haurà un canvi de mapa? No ho sabem. Una nova modalitat? No ho sabem. Artles noves? Tampoc ho sabem. Però el que sí que sabem és, que és el que ens explicarà l'Àlex per acabar el capítol d'avui. Endavant, Àlex. Doncs bé, finalment, cal comentar que fa poc s'ha trobat en els arxius del joc del Warthorn un cinquè vehicle, un vehicle aquàtic. Tot i que encara no se sap com serà, estem ansiosos perquè arribi la quarta temporada. I així, saber què passarà amb aquest vehicle. I això és tot. Si voleu seguir escoltant-los la setmana que ve, tornarem per parlar sobre què pot passar en la Tèmpora 4 i com pot canviar el videojoc. I com ha dit l'Àlex, fins aquí el capítol d'avui. Subscriviu-vos al nostre canal si voleu formar part d'aquesta família, petita però família, i doneu-li like perquè sàpiguem que us està agradant i seguir pujant aquest tipus de contingut. Fins aquí el capítol d'aquesta setmana. Ens veiem la setmana que ve. A reveure!